Og velkommen til programmet De Sorte Spejder. Inden vi går i gang, skal jeg spørge, øh, forklare noget. Vi sidder jo i Tornstudiet i Radiohuset på Frederiksberg. Med udsigt over den sydlige del af Sjælland. Er det korrekt? <laughs> det er måske lige her stramten. Jamen altså, vi har da udsigt over København som Det er mod <laughs> Bællehøjhusen derude, ikke? Det er vestpå, Anders. Er det vest? ja. ja. Lad det nu ligge Der er det gang. Øst, vest, hjemme, best Men det her studie er meget, meget småt Så jeg spørger dig, Anders Skal dine fødder være så udenbart nærhed af mig? Får du sidde med fødderne? Er det ikke, fordi de beskidder noget Du er pænt til? Tak en, må, må, må en mand sige det til en anden mand Du er pænt til. Jeg ved ikke, om han skal sige det i radioen Som det første <laughs> Det bliver måske lidt for metro <laughs> du har været single meget længe, ikke? Jeg må sige det på den måde Jeg synes, at din ringtå? den er God. Anders, vi skal, øh, vi skal lave det, der hedder øh, status. Ja. Vi skal gøre status over et hæsblæsende forår. Ja, hvor 12 der programmer, er altså, 13 programmer rent faktisk. Ja. Det her er program nummer 13 i rækken af de sorte spejdere. Ja, øh, hvis man fraregner den øh, feberredning, vi lavede Pinsesøndag, ja, ja, ja, ja. hvor vi lavede øh, omkring 18 timers direkte radio, um. øh, ja, så er det 13. program. Og, øh, og Anders, jeg ved ikke... Nu er jeg jo en slags arbejdsgiver her. Ja. Om jeg lige må øh, indlændsvis komme med, med, med mit indtryk af, hvordan jeg synes, det er gået. Meget gerne. Eller vil du gå ind først? Jeg kan også gå først, men du øh, som, som, som arbejdsgiveren, og jeg som arbejdstager, synes jeg, det, det er dig, der... Okay, så tager jeg den. Jeg synes, det er gået godt. Tak. Hvad med dig? Jeg synes også, det går meget godt. Uh, jeg synes... Jeg synes, det er gået godt, men hvis, hvis der er en lille smule matord, det er det skulle bare være, at altså, der var nogle perioder, øh, øh, vi havde lavet en aftale, at du havde kommet spurgt mig, om vi ville sende 12 programmer, og det er så blevet til 13, hvilket jo kun er godt, ikke? Mm. Vi har fået mange positive til Jeg skal også lige understrege, at vi får ikke løn for at sende her, fordi vi er jo altså, kommet til at sende et program for meget. Den skal lige have igen. Vi får ikke løn for det her i dag, fordi at vi ikke havde sagt, at vi ville sende. Vi får Altså, den... altså, du får ikke. Jeg får heller ikke. Nå. Okay. Men øh, ellers så øh, synes jeg, at det er gået godt. Jeg synes også, at det går godt. Den lyd, jeg... man lige hører lidt i baggrund, er en fax. Eller, eller en, en faxmaskine, vil jeg sige. der forsøger at føde en fax. Ja, og det er en øh, faxmaskine, som er ved min højre hånd, som man kan skrive til på 70 type, type, type. Ja. Og, og hvad, hvad kommer der ind? Op, der kommer ind der står lad, mig, lad mig gætte. Det er en, der vil høre, hvor øh, hans t-shirt bliver af. Hvor er mit manuskript? <laughs> Hilsen Simon. Simon, han øh, har det vandt, vandt vores manuskript fra sidste uge. Det kan han faktisk det. Ja, det gør der. Men jeg synes, det er gået godt. De 12 uger er gået godt. Og, ja. og, og vi må også være ærlige og erkende, at programmet i dag bliver sindssygt godt. Ja, det gør. Der... Og meget på brug af manuskripter, så har vi ikke noget manuskript i dag. Nej, fordi Simon han vil have det. Det har været sådan lidt med vores 12-13-programmer. eller 12 programmer. De har været meget stramme. Ja. Altså, alt er gået lige efter planen. Ja, det var været noget en noget... er noget slags Anders får Rasmussen-radio. Ja, fuldstændig. du er fuldstændig ret. Det har ja. virkelig bare været. dang, dang, dang, dang. Der ja. er ikke noget, ja. som er uh, sket sådan ud af det blå. Det er kommet. Virkelig alt har været timet og tilrettelagt har været sindssygt godt. ikke? Og der fik Anders og jeg, du og jeg, jo mm. så den idé her i dag, Altså, hvad sker der, hvis vi prøver at lave et program, hvor vi ikke kører det så stramt? Ja. Altså, hvor vi siger, vi smider manuskriptet. Ja. Vi planlægger ingenting. Nej. Og vi ser, hvad der sker. For heller ingen løn. For fem år siden ville man kalde kaldt det, det Det her er bare radio. Ja. Hvad, hvad, er det? hvad var den anden fax, der kom Det over? var sådan en uh, åh, hvor mange fax, der er blevet sendt. Det er meget, meget skægt, at, at maskinen ved den. De skal uh, lave status over <laughs> det nu. <laughs> ja. øhm, vi skal hylde en mand. Vi, ja, vi skal, skal hylde en 38- 37-årig en... racer-kører. Fra Morg. Med byens... Er han ikke fra Hobro? og han er fra Morg. Han uh, er fra Morg. Soukens hjemland. Hjemby. Byens landets flotteste krøller. L ja. Landets flotteste fyr. Lands bedste engelske udtale. Verdens bedste racer kører Tom Kristensen. Han uh, lytter ikke med, det ved vi, men... Uh, Hvordan ved du, at han ikke lytter med? Fordi man kan ikke tage det her på mange, tror jeg. Det man kan altså... tage det på netranje. Jeg har jo mødt Tom nogle gange. Du og, har mødt Tom. Du er på dig planen. Nej, nej, nej, overhovedet er ikke. Men ved du hvad? Han er set med et rart menneske. Og jeg sad, da jeg så, da han fik et op, I dag, da han skulle op på skammen der. Ja, og han skulle tale dansk. Ja. Og, og prøv at høre. Ej! Folk, de græd dengang i kirken, da Frederik 20. tog ud. Ja, Men her ja, står ja. 25.000 danskere. Ja. Det og det er, dansker, det er ikke danskere, det ja, er topdanskere. Ja, det er det, det er dem der gider så hele vejen dernede. Og er, jeg så sig. i Lausitelt ja. og stå og svidee over 30 grader for at se noget der ikke er der. Jeg uh, snakkede med der er en af vores gode kollegaer er der dernede, ikke? Nå, nå. Uh, og der var dem som arrangerede Grand prix tours Grand prix -tours. Uh, De var bare, de havde været nogle sure mennesker openbart, men der er ikke nogen der kan udlegge. Glæden ved at Danmark har en af verdens bedste, at køre. bedste. Og vi skal vi kører. Skal, ja, han er verdens bedste. Vi skal også sige, at til ikke siger, han, han vandt jo i hans klasse. Ja, også flot. Også, også flot. Ja, ja, ja, ja, ja. Også flot. Ja. Men hvad var det med Magnusen og Formel 1? Hvad gik der galt der? Meget, hvor Formel 1? Det du ja, Han kørte rundt med en eller anden, tog også i en kild, og op. så var han væk igen, og så tog han til Amerika. Hvad skete der så? Ja, det, det ikke. Hvad skete der? Nu kører han rundt i en eller anden sportsvogn. Man ser jo det her element. Så ser man nogle racerbiler og kører rundt. Ikke? Ja. Så kommer det pludselig en sportsvogn i det hele. Hvad er det, Anders? Jamen, det er da den anden GT1-serien, klassen. Jamen, hvorfor kører de to racerløb oven i hinanden? Det synes jeg ikke er særlig fifigt. Nej, så skulle det have varet altså, skal... over 40 timer. Hvorfor kører de du... også et hestløb ind over? Det ved jeg ikke. Eller noget jeg ved heller ikke, hvor du er hen det der. Hvor vil du hen med det her? Jamen, jeg, jeg finder, det er besynderligt at man låser sådan nogle øh, øh, automobiler ind med nogle rigtige fuldblodsmaskiner der. Kan du huske gode, det gode år, hvor man lavede Top Loop'et? Ja. Hvor den også er inde i hækken, ikke? Der er jo ikke nogen øh, sportsforn der, der, der, der spærger, spærger, spærger det op vel? Så kommer der faktisk det. Anders, fortæl nu om Formel 1, fordi der har været Formel 1 i USA, ja. jeg forstå, og der har, har været farse. fase Fortæl, fortæl. Der sker det, at øh, man åbenbart har et problem med nogle Michelin-dæk. Der er nogle dæk, der eksploderer under prøvekørslerne. Okay. Michelin siger, at det er et problem. Vi ser på det, siger Michelin. at ja, det er ikke... Mens folkene fra Michelin, ikke? Ja. De kan ikke finde fejlen. Det er ikke Michelin-manden. <laughs> Og så øh, er det så tæt på løbet, at de siger... Og det er fordi Michelin, det er ikke sådan nogle folk, øh, der siger... Øh, fuck det. De siger, vi vil advare mod, at I andre kører med de dæk, ikke? Og det er jo syv hold, der kører med Michelin-dæk. Det, det er jo alle, ikke? Det er jo kun tyskerne, der ikke gør. Ja, hvad kører de med? De kører med Bridgestone. Okay. Så sker der hverken, med. Det kendte tyske mærke, Bridgestone. Alt inden for dæk er tysk. Ja. Det hedder noget andet, det er tysk. De har de bedste... Øh, Alt med gummi er tysk. Gå ind på nettet og søg på Gummi i Tyskland, der kommer så meget op. Og det er meget, der er snavs, og du skal betale for at komme ind på det. Godt. Så sker der hverken hvad bedre, end at så siger de der, der har Michelin-dæk på deres øh, automobil, jeg siger, at vi kører med, med nogle andre dæk, fordi vi vil jo ikke have vores dæk at ja, studere ja. Nå, hvad siger så øh, Godefrude? Jeg ved ikke, hvorfor han er rodet ind i. Ham fra Tour de France, men ja. det siger han, altså. Ja, ja. At... Løbslederen. <laughs> ja. Ja. Tom Box også med ja, det. Tom Box. De siger så, at de to... Øh, fyre der filajser. det vil vi ikke øh, det står i reglerne man må ikke skifte dæk lige op til løb så siger disse syv teams nå okay fuck ja yeah, så kører vi ikke med vores dæk vi vil ikke dø resultat der er kun seks biler der kører øh, Formel 1 over i Minneapolis her i dag og så kunne Schumacher endelig vinde endelig er der to små røde øh, fedtet i for Bidder. jul ikke? altså ja, bilerne ja, ja, ja. her som, som, som, som, som kommer afsted. jeg ved ikke hvad løbet endte det er også lige meget men der var dejlige billeder af Renaulten, der holdt og, og gjorde sig med, den her små, små, små, små frakker på sine dæk. Sådan er det. Sådan. Det var Hvad kan man lære af den historie? Øh, husk altid at komme og og eller Skal vi ikke have et stykke musik? Det skal vi, og inden det, så skal jeg også lige øh, bede folk om at tage deres øh, kjortler på. Øh, har man en kjortel den på? Fordi efter det her stykke musik, så er det digterfødselsdag. Det glæder vi os til. Ke øh, Kenning... Kenning, vores tekniker, Kenning, han øh, smider nu et cover op som ligner noget med Hanne Så. Bol, men det er det da, ikke. Nej, det er det ikke. Men imens øh, man hører den lille stykke musik, ud og tager har man en kjortel, klip et øh, rævn et lagen, tag det på, mm. og gør det klar til en hyggestund. Musik, Henning. Det var i hvert fald ikke Hanne Bol. Det var det ikke. Øh, det var lige Lindfors. Mm -hmm. Og øh, det har været en smagfuld, synes jeg, indføring, indledning, ind, indkørsel, øh, allé til dagens digterstund. Anders, kan du simulere en interesse, eller skal vi bare øh, skrive ekstra det ind er... i, i, i den her øh, serie? Fordi det er åbenbart der, meget mere interessant at læse et eller andet tåbligt øh, formdagsplade, som jeg endda har skaffet til dig ned fra forhandlen. I gang. stedet for at pålytte, øh, hvor jeg som øh, den eneste i det her program forsøger at og, og servicere... De 40 lyttere, der måtte være. Ja, det er så sindssygt måske... svært ved at bibeholde koncentrationen i øjeblikket. Jeg ved ikke, hvad fanden der sker. Der sker I, går, det... på, Æ... I går, da jeg sad og lavede det der musikkvist om lørdagen, ikke? Ja. hvor alt i øvrigt gik galt, sjovt nok, der var Henning også tekniker. så øh, sad jeg og havde fjernsynet tændt i studiet, og det er så endelig Fine. slog over til Le Mange. Så sad der var lytter igennem ja. i quizzen, og så sad jeg og var mere optaget af at se Le Mange og bare snakket til lyttere, du ved, øst og vest. Det var meget mærkeligt. Jeg ved ikke, hvad det er. Hvad tror du, det er. Jamen, jeg ved det ikke. Hvad er vejen med dig? Jamen, det har ikke noget at gøre med, at jeg er ikke interesserer mig for dig eller lytterne eller noget. Det er bare mærkeligt. Hvad har du sådan en lille affasi. Det forstår jeg ikke, hvad det betyder, men... Hvad er det, det et hjernedammel, så? Arh. Ej. Arh. Nej vel? Er du også med at nu? Jeg skal ikke gå mange sekunder, <laughs> før jeg kommer videre herfølgelig. Prøv du at holde det i vandet her, hvis jeg fortæller om dig digterfødselsdagen, ikke? Jo, fordi... Det er godt, ikke? <laughs> jeg her jeg har mig Bagefter så har du et segment. Ja. Nej, vi er begge, vi har begge. Åh, kæft, hvor er varmt, mand. Så kommer der en faks igen. Ja, men det... fortæl nu det der digter noget. Det er da ikke mærkeligt, man vidste. det. lejtårs. <laughs> Anders, du har... Han... Kender du det, mand? Vød plet på bukserne. Ja, lige ude i det bemærker jeg faktisk godt, da jeg sad i parken efter eftermiddags. Så havde jeg sådan en, nej, har så sad jeg og kiggede, oh, Og man havde lige nede og stå der. Mm. Altså, så jeg ved ikke, hvad det er for noget, der er Det sidder lige ved Sibra'en. Nå, dæk dig ved Anders Lund i de sorte spejdere. Det er Frank Jægers fødselsdag, da var blevet 79, hvis ikke han havde stillet 30 på for noget tid siden. Frank Jæger? Frank Jæger han er en dækter. Kender du Frank Jæger? Jeg kender en, der har en tatoovør, Han er jo dygtig. Han er egentlig det bedste, sammen med Danny. Ja, jeg ved nok, men det er jo så... Ja. Smagerbehave. Smager men øh, Frank Jæger, ikke Franz Jæger. Frank Jæger var en stor digter, som gik meget op i, øh, at man ikke skulle bekymre sig alt for meget om, hvad der måtte ske i morgen. Okay? Ja. Her fødsel er født 26, her føles det her i dag... 19. juni, og i hans ære, så vil jeg læse et af hans centrale digte op. Jeg ved, du holder meget. af Du gaber allerede. Du prøver ikke engang at skjule det. Du får det alligevel. Og det er et til dig, Anders. Tak, Anders. Som en, som en, en, en lille gave her øh, efter, efter det her halvår, som min medarbejder. Det er min eneste medarbejder, jeg nogensinde har haft rigtigt. Altså sådan med løn, ikke? Ja. Godt. Er du klar? Og du prøver at holde dig vågen. Ja. Det er fire vers, ikke? Og hvad langt er det, Det er fire linjer, så det er 16.000. Ah, okay. okay, det er okay. Og der er en del, der sådan gentager, som det er tit med digte. Ja. Jeg skal lige sige, det her digt, det? Digt, det her digt det er, digt det er skrevet i 1949, så det er fire år efter krigen. Er det prosa? Nej, det er digt. Nej, det er ligesom det, der Jamen, gør, det kan også være prosa. Jeg, også sige, jeg vil godt vise dig en bil, så spørger du, er det en båd? Nej, det er ikke en båd, jeg lige sagt, det var en bil. Så på den måde, så jeg siger, altså, jeg læser jeg digt, så spørger du ikke, er det prosa? Okay. Det lærte man i 4. klasse. Ja. Hvor gik du i skolen? Det var ikke det der med, hvor man, man så digtet, og så skulle man tage sådan en firkant, og så lavede man sådan nogle, eller en cirkel, og så sådan nogle streger ind til og så var det midten af digtet. Nej, det var matematik med fællesmængder. Okay. Foreningsmængder eller sådan noget. det ved jeg ikke. Foreningsmængder? Jeg kan ikke huske det. Nej, det kan jeg sgu ikke. Der var fælles, og så var og så var der... Det var Nej, det der andet. Det var sådan et reklamebillede, var det ikke? Der var det... Henning, du må jo sådan set godt hjælpe lidt nu, fordi... Der var ham der med cola der der kørte i uh, Trillesbø, og så kunne man se, at der var en falder. Det er sådan, man holdt cola -flasken. Kan du huske det? Det var sådan en reklame, man skulle lære. Og det var så Coca-Cola fik en til at få lyst til cola, fordi den lignede en... Fordi en... Ja, og det forstår jeg slet ikke. Altså, vil du få lyst til? Ej, det står med der i svømmehandlen, ikke? Og så, nej, hvad skal jeg bare cola' <laughs> <Ja>. <laughs> skal Jeg skal have sindssygt meget cola. Ja, det er helt Jeg har jo ikke hørt noget om statsminister Nej, det tror jeg. Ikke, der kaster nede ved en lytter. Nej, men på nu. Ja. Du må ikke være sådan. Noget. Nej, du må ikke sige noget. Nej, må ikke sige sådan noget. Kunne du være? Det er overhovedet. Jeg, jeg er så tæt på dig. Jeg, jeg har været til. Jeg har været receptionen med statsminister. Arles. Og jeg, du har. Du gør det ikke. Arles. Det er sødt og pent. Jamen på nu. Det er overhovedet ikke det du tror det er. Jeg tror ikke noget. Jeg har ikke. Jeg har aldrig hørt noget statsminister. Jo, jo. jo men... Ej, nej, jeg ikke. Okay, så vil du fortælle en anden historie, ikke? Nej, men jeg vil ikke køre hvis det er noget, noget snart. <laughs> Nej, det er det ikke. Anders, du stopper. Det er bare, fordi du sagde fælles. Jamen, det er også der. her. <laughs> nu, jeg fortæller den en anden historie, jeg sætter bare den anden navn på, men det er også sandt. Og så glemmer vi alt, hvad jeg sagde om statsministeren. Mm. Statsministeren har <laughs> ingenting med den her historie at gøre. Jeg vil ikke have det, Anders. Jeg har <laughs> oh, været til reception. Du, du er sur du kan Jamen, jeg kan blive <laughs> gal fordi at, at jeg får aldrig får foden ind på noget. Okay. Anna Simonsen. <laughs> jeg har engang ringet til Anna Simonsen. <laughs> Fodboldspilleren, siger, hej, hej, hej. som jo er 98 cm høj og lavede bambus, ikke? Blev en gang skudt og ja, filmen, skøtten. i Jens Ocking op for taget Rigshospitalet i filmens køtten. fantastisk, fantastisk film. film. Fantastisk skud i øvrigt også, fordi jeg har prøvet at stå på toppen af Rigshospitalet, man kan overhovedet ikke se parken. Den her historie her, ikke? Den bliver om vildere og vildere, fordi vi har også snakket om Peter og opgejsning tidligere. Det kan godt. du se, hvor jeg vil hen nu? Hvis I siger Peter Gård og Græsland. Peter Gård og Græsland. Der er jo noget omkring... Jamen, det er ikke den historie, vi skal til nu. For han har... Vi kræser bare. <laughs> Men hvad er det, så Arne Simonsen har? Prøv at høre. Simonsen. Jamen, Arne Simonsen, jeg skal lige have folk ved. Er det, er det er vi ude i et synonym? Han er synonym a, a, nej, med... Nej, ikke fra statsminister. Drop ham. Er du sikker? Ja. Arne Simonsen, ikke? <laughs> 98 centimeter høj. Og heraf. er ja, i hvert fald halvtelen. Jamen gang 98 med to, Så, og sæt det, ned med, sæt det ned mellem hans ben. Det er løgn, Han har en ordentlig køle Det tror jeg ikke, man må sige i man? Øh, det ved jeg ikke. Men det er bare en, en historie. Det er bare en historie. Skulle da ikke få fru Simonsen? Ej, Jeg. Altså, det er bliver pælet og pælet. Ja. Måde flæ... Ej, Lille for fanden. Altså, det er også lidt... Lille alderen, kommer du lige ind? Nej. <laughs> Nej. Kommer du lige herop? Nej. Nej, det er heller ikke nødvendigt. Ej, det er det ikke. Det minder mig om, og oh, det... Er... han kan få kraftig blodmangel, mand. Ved du, at roeren... Tænk er at svænge Gers, hvis han sidder og lytter med nu. Han vil jo aldrig nogensinde... Ruren, ikke? Ruren. ruren. ruren det er det lille skalddyr, der sidder på både. Det har jo dyre længste kønsdel. Vidste du det? Det har kønsdel, der 20 gange længere end dyr selv. Og hvor stort er dyret? Det skal jeg ikke kunne sige, sådan en rur, den er vel omkring en... Øh, selve dyret er måske 1,5 cm. Men det vil sige, hvis du var en rur, og du er en flot fyr på 1,80 meter, og 80, sådan cirka, ja, så vil du have kønsdelt på 36 meters længde. Det er det, at Simonsen har. den menneskelige rur. Hans Simonsen har et kønsdelt på 36 meter. en Og man, og man en også kan sidde fast på det til den båd. Fordi så er den altså hjemme. Og mange ud, taler, var, om, han han var, taler han... om, hvad det blevet for en karriere, folk fik efter, de gik øh, hold op med at spille fodbold. Ikke? Se på Michael Laudrup for eksempel. Men der kan man da se, at Simonsen da fylder sin plads ud. Hvis det er rigtigt, hvad du siger. Sin bukser ud, som man siger. <laughs> ja, men, ja. Ja, det det er jeg. jo noget andet end at importere vin. Det er ikke altid, at importere vin, de gør. Jo, det er det. Og så åbner kvinderne altid en modebutik eller det er Nej, det er hvis de er cykelhold. nærmest ja, men også fodboldspillere. Især hvis de er nogen, der har spillet i Italien. Eller antikviteter Ja. Eller ting der ligner aktiviteter ja. Ja. Ja. Eller børnens Vi kommer lige så og snakker om aktiviteter I sidder og snakker om at... Digterhjørnet i de sorte spejdere Ved Anders Lund -massen. Det er i dag øh, Frank Gears fødselsdag Han ville have været blevet 79 år Født i 1926 Samme år som min egen far Et dejligt år øh, Og han skrev så i en alder af 3'er år jeg skal ringe til min mor og sige Tillykke mand hun født i dag? Ja hun har sko Åh oh, hvad Tillykke til fru Breinholt. Karin. Min mor hedder Karin. Hun bliver så 40. Nej. Ikke helt så meget. Kan du gange med 36 meter, du? <laughs> <laughs> Simon. Så ikke. kommer der en Åh, Så så der Simon faks for vejle. Ikke, jeg kunne godt har ikke været <laughs> med min mor. Så ville du jo være... Nej! Så ville du jo også... Men det havde jo manifesteret sig i buksen. Og <laughs> det har det ikke. Det ergo, Jeg har været skøbholdt med, skøbhold med, med Brændholst, og det har Aller det Aller ikke. Anna Simonsen er ikke min far. Lille rød en, men den er hurtig. den hurtig, hurtig mand. Det hjørnet som, som, i de sorte som spider. Som en damphammer. Ved en øh, lille gris en. Men Henning. Hvad kom faktisk nu? Stivnede du fuldstændig? Altså det er den samme øh, lytter som det ved med at skrive ind Simon med det der manuskript. Simon, nu nævner vi dit navn i radioen igen. Ja, ja, Simon. Du skal nok få dit manuskript. Ja, vi skal have bare skraffet penge sammen. Til Og så der, skriver han er af tre centimeter lange. Ja, det skal den Simon. Det er selve dyret inde i skallen. Altid hvor det sidste ord med roer, ikke? der hjørnet. Ja, Frank Gea, som i dag ville have været fyldt 79, han skrev i en alder af 23 år. Det er jo ikke meget. Hvad lavede du, der du var 23? Skrev sgu ikke digte, vel? jeg ej. men der havde du nok kunnet øh, have skudt på at og og gjort det, fordi det er noget, øh, som øh, folk virkelig er glade for. Er du klar? Det er til dig, Anders, i anledning af din mors fødselsdag, så fordi det er vores sidste aften sammen. Tak. Det var ikke det jeg røg mig bare. O, at være en høne, ingen kan finde, hvor er, gemme sig dybt i en have, pække et rødhudt bær. Styrker, og at være en tøjhund, kysse en blankøjet dreng, bo i hans venlige arme, sove sig midt i hans seng. O at være et æble, svulme i rigdom og mag, suge begærligt i stilken. at <tryk> det min mor... Det er, til min mor, Anders. Det er til min mor, du læser. Slippe en sensomme dag. Åh, oh, oh, at være en stødder på den regnvåde vej. Ensom for drukken og sølv. Sådan en stødder er jeg. Det var smukt, Anders. Tak skal du hvis vi nu havde planlagt programmet, som vi plejer at gøre, ikke? Så, havde det så havde det aldrig, det aldrig sket. Nej. Så havde det ikke været sjovt at have noget med pikke på noget rød hud. <laughs> det havde ikke været sjovt. Ved du, hvem også først af? Nej. Peter Betty. Ja, og vi skal høre noget om Peter Betty, men Henning, han skal lige have det her stik til computeren først. Jamen, skulle han så ikke lige spille den anden, jeg har? Jo, gør han det. Fordi den er sgu til, til dig, du. Den tak. er til mig for hele familien. Er det rigtigt? Yes. Kommer den, Henning? Yes. Det kan ikke siges mere præcist Tak Anders Det skulle lige passe andet Og tak til hele din familie Ja, og øh, lige over Og så øh, til noget helt andet Ja, vi skal nemlig snakke om TV-lægen Vi skal tale om, vi skal ikke snakke Fordi det er noget man gør på P3 Steffen skriver til os Hej Alex og maskinen Skriver han Tak for et godt program. Men hvad der er der blevet af letten? Ja. Han har ikke fået sin 1000 kroner, så han har så sendt nogle albaner efter tror jeg. Og hvorfor har vi ikke fået noget nyt om vores alle tv TVD, Peter Kvartup -Greisling? Og det er et godt spørgsmål. Hils i Bøjgaard. <laughs> det er dig, Henning. Det skal vi, rive, skal vi ikke mere op i, men... det eller hvad hedder no. det skal vi træde TVD ind. No, no, no. tv Peter Kvartup -Greisling. Ja, og der vil jeg også godt være den første at men det var lidt Michael Simpsons skyld. Og for så vidt også øh, Kastenholden, Fordi ja. at der kom jo 200 kilo hår. 400. 400, og, og, og, en, og en skægge op. Ja. Og så væltede lidt program sidste gang. Og der havde vi planlagt en lang, øh, kan man sige, øh, klump. Nej, det kan jeg ikke kalde, hvad det hedder. Ej, snak en lang, en, en et, samtale, lang ja, et, et indslag. indslag, indslag ja. Ja. ja. Om, om Peter Kortop Det, der bare øh, så er problemet i dag, det er jo, at vi ikke har planlagt noget af det her program. Nej. Som vi havde sidste uge som. Øh, og, og det er jo, at Ja, så i dag har vi ikke med vores manuskab med, fordi okay. det har vi sendt til Simon, som vandt det sidste uge. Det har vi ja, ikke, men nej, det skal men vi det nok er, gøre. Nej, det er kon uh, ja, ja. og penge. Og, og, yes. ja. og så tænker man lægen der, Peter Kvart og opgørsning. Ja. Hvorfor har det været så stille om ham, siden han kom hjem fra Indlandsisen? Peter, manden, som vi er kendt for at være den øh. mest sympatiske menneske. Ja, godt, det andet der, det har vi jo ah, lovet ikke hey. at tale om. Også, nu har vi været meget med Allan med Simonsen lige før, ikke? Og der vil det er helt så sjovt inden med, inden med Peter Korlogansk. Jo, altså, altså, der er jo... Fordi, altså, Den samme altså, historie to gange er jo ikke så sjovt. Hvad ville det dyr hedde, hvis det var, det havde et ekstremt lille kønsorgan? Jeg ved ikke, hvorfor du spørger det nu, men, men, <laughs> men det ville være en... Øh, ja... Lygtefisk har ekstremt små kønsorganer. Altså, det er jo sådan... At der er noget, der hedder en store angler. Kender du dem? Det er, det er sådan en Det er sådan en grimmerian, der har en der lysbørge foran. Oh, yeah, yeah, yeah. Det, det er jo hunden, der er så stor. ikke? Men så er det... Den er med i og sådan. Noget ja, der, der, der er det. Der. Hvis du kigger om i rumpetten af sådan en der, så vil du se nede, lige nede ved gattet. Det er jo på boen på en fisk. Ikke? Ah. Der sidder sådan en lille, det kan jo lide en stor huderom. Ej, oh, jeg skal lige tømme gatten. Det er sådan altså godt udtrykt. <laughs> tømme Det hedder gattet, men lad det nu ligge. Altså ikke gattet, men... Det lyder det som sådan, det er noget ved et skib Ja, jeg tror ikke, man tømmer det. Det er look <laughs> Jeg synes, du ånd, er meget to. <laughs> din ånd, har, din ånd, det bliver sjovt. Kan du? <laughs> Nå, men så vil du kunne se, om oh, ved, ved, øh, ved bagenden af en øh, fisk, fisk der. Ja. der sidder en lille øh, hud om, og det er handen. Handen er så lille, at den, og den vokser så fast, for den bider fast øh, lige omkring kønsåbningen, og det, ja, som det er. Og så bliver han hængende der, og så gror han fast, så han gror fast til hunden. Og det eneste, han laver, det er, at han suger lidt af hendes blod, og så sidder han der. Knatter han en 24-time Fuldstændig. Han bor praktisk talt oppe i hende. dig, at det er simulsen. Er du da Åh, hvad? Men... Og lige det, alle... For satan der. Nå, men... Ja. Men derfra og til Gjæsling. Peter Gordop Gejstling, der er jo dårligt skridt. <laughs> og dårligt. Lykke til et fisk. Lille <laughs> Lille gat på vejen, du, <laughs> Viser du, Viser yes, du, hvis du, ja, skubi, nej. Nej, det er du lægger. Der går og kigger til noget. Hør nu. Peter Gordop Gejstling, mand, som jo øh, giver blomster væk til rare syge mennesker. Eller nogen, som har hjulpet nogle syge mennesker. Eller faldgræder. Og det er ja. du om nogen respekterer. Ja. Men hey, hey, så, Du hvis ikke sige, at vi nogen, hvis, hey, hey, hey, hvis der er nogen, der har fået det indtryk af, at vi ikke bodde som Peter Gårdlug Barsen, så er de fejl. Alle vil aldrig kunne finde noget på os, som vi kan sige mod Peter Gårdlug Barsen. Men hvor har han været? Han tager til det Grønland. Det. det er det. Han træder ind, der er en mand. Vi skal ikke nævne hans navn, fordi han, han er blevet en sur. Og han må bo, Ja. Han møder ja. muren efter... Hvor længe er det? En times tid, tror jeg. Så kan han ikke... Så Grønland, det er ikke ham. Men han har fået et vildt skæg. Altså. Og det skæg, han begyndt at grå inden han er taget altså, du ved, Han har ikke barberet sig inden han tog der op. Det er da helt sikkert. Men han fik da lige lavet et pressebillede, hvor han ligger i en iglo sammen med kronprinsen. Nej, det tror jeg ikke, fordi han er ikke nu at komme deroppe. de har lavet det inden. Når de lavede Photoshop? Ja, ja. Jeg ved ikke, om de lavede Photoshop, men jeg tror, de havde lavet et pressefotosession. Har Du måde. Jeg har dig gremt. Er <laughs> du bedre med dem? Dårlig? <laughs> er det rigtigt? Jeg skulle lige skifte skiftet søj, det kan godt være de her sko. <laughs> tror, tak til det? audio, Jørgen. Dejligt skomærke. Jeg tror, der ligger en død radioværk her. <laughs> er det simulsen og radere lige, er det ikke? Nej, han er om noget ikke død. Nej, det er for med, hvad er svært at sige. Godt. Hvor mange af de der blod? Der sker ikke andet, eller været der bedre, end at... Øh, <laughs> at øh, reg mig med af muren og, og, og, og tager hjem, og så står der et helt filmhold. Mm. Og, og blandt andet min meget gode ven, Mike, som fotograf. Marek? Ja, jeg har Uff. også... Jeg ja, har også Anders. Jeg hedder, hedder Marek! Jeg, jeg gør Jeg gør... Jeg gør alt for at være venner med den regering, og de er du, længere altid. Ja, Du hedder Anders, ja. og du har en venner, han er polak? Nej, han er tjekke. Og han vil meget nøde her læge? Ja. Nej, han er <laughs> ja, ikke med. Han er fotograf. Oh, han... Okay. Og det er ham, der har filmet deroppe på Grønland, ikke? Godt. Så er der, øh, at Danmarks går i panik. Ej, ventede, Marvæk. Og nu. Og i Tjekkiet er de kendt for Jeg at have enormt øh, store arme. Og billig øl. Også det. Marvæk er, er oppe at filme med... Med... Øh, ja, Kortogre, eller ja med, det er det, så... Ja. Ja. Så altså, er i panik. De er ligger alle sammen i forhandlinger om at finde det nye slogan. Og det nye slogan, som jo er. Ikke som de andre. <laughs> nej, hvad er det? Hvad er sloganet? Det ved jeg ikke. Det nej. Er, det er altså nye slogan. <laughs> hvad er det? Ikke som de andre. Nej, nej, hvad er det så? Jamen, så er man ikke som de andre. Jamen, hvad er det så? Jamen, så er man bare ikke ligesom altså, de andre. Jamen, hvad er man så? Det man er man selv, så. Nej, det er, hvad man kører. Hører. Hvad er man, når man ikke er som de andre? Man er sin egen. Gud, røv. Så, så bare noget for sig selv. Så, okay, men så er man speciel. Okay. De er i panik, og så er det at Peter Kort igen træder ind og redder mm. det hele. Så er han væk. Han er på Grønland. det kan man godt forstå. Og men han kommer igen. Med kommer meget til på kronbrinsen. Jeg kan ikke sige mere. Der sker også det, at øh, Peter Gort på et tidspunkt er ja, en stor der er ved at udrytte hele lejen. Det er rigtigt, det hører vi om. Ja. Og, øh, og så tager han hjem igen, og, og, og, og det, var det, og det gang, allerede det, er til næste år skal vi jo se udsendelsen. Ja, ja. Men så så man. man. hvorfor skal der gå så lang tid, før vi skal se noget med Peter Gort Fordi Det er fordi, der er scener, der skal klippes ud. Så der er simpelthen et stort et redigeringsarbejde bag. ser Mike det? Nej, Mark har, har, har, har ikke noget at gøre med redigeringen, tror jeg. Okay. Men... Hvorom alting er? Det, vi bare er lidt øh, ærgerlige over, det er, hvorfor vi ikke har hørt noget. Og det er også der er vi mange andre, der er ærgerlige. Fordi der sker jo det, når musene er ude, så leger kattene på bordet. Ikke? Oh. Og så har, har han ikke været væk fra medierne meget længe, Peter Korto før der er en anden lille noksagt, der møver sig ind i mediebilledet og kalder sig tv Lena, Er det korrekt? Jo, fordi det er godt nok en historie, der er en uh, 1920-dage gammel. <laughs> så vi, øh, det er, fordi vi ikke har planer programmet. Men 1. juni... Ja. Skrev øh, ja. det alt steds nærværende dejlige blad, se og hør. Ja. TV-læge advarer, og det er så i noget i forbindelse med kronprinsessen, Marie Donaldson, øh, omkring hendes graviditet. Og man tænker jo så, prøv at høre, ja. Peter han er straks ude med et godt råd. Ja. Så viser det sig, ja. at det er en læge, ja. Helge kærskov. Som skulle aldrig har været TV-læge. TV-læge. Det viser sig så, at han er TV-læge på TV2 Øst. Ja. Hallo. TV2 Øst er dem, der sender i Vordingborg ja. Centrum og lige lidt udenfor. Og ved på gode dage, hvis vinden står i Øst, ikke? Jo. Og de... Han. Dem. Dem. <laughs> Udtaler sig nu som TV-læge, ja. Og der, vores, øh, vores TV-læge har været ude. Han er på indlandsisen for faget eller ved at ordne nogle hvad ved vi ikke, så er der uh, liget er ikke engang koldt før, og så er der en eller anden vestjælender, som, som flopser ind på scenen og begynder at advare i Øst og Vest, ikke? TV2 Øst, det kunne ikke også være den i Aarhus, eller? det hedder TV2 Østjylland. Okay. Det ligger i Randers, jeg ved. Nej, de flyttede tilbage til Aarhus. Det? det var for langt ud. Okay. Det, var, det ved jeg ikke. Nej, det var bare fordi, så skulle øh, Randers også have noget fedt. Det var ikke som dengang, man diskuterede der med TV2 det med TV2-bordet, ikke. Så var det i Odense, og så tænkte Anker Boy, han var, jeg ved ikke, hvad han lavede på det tidspunkt. Øh, men, men så tænkte den politikerne dengang, men så i Odense, du ved, ikke? Nå, så får vi også det mere i TV. Men det sjove er, jeg ved ikke, det er helt overhovedet ikke statistisk dokumenteret, det jeg siger nu. Nej. Men jeg synes bare, der er meget forkerte mine. Har du nogensinde sagt noget, der er dokumenteret? Næppe. Og er bare, der er rigtig meget forkerte minde i, uh, i, i TV2-snivet, synes jeg. Og det er måske fordi, at der er mange TV2-vær der bor i Kærteminde, har sommerhus, og det er jo åbenbart Celeb City på Fyn. Det er Kærteminde. Det er løgn. Nå, det er nok om tv-lægen. Ja, men det var godt at fået ud. Snart er der... Kom et... tilbage, Peter Kort ja, Du er vores tv-læge, og lad være med mig, fordi jeg tror, det går helt fint. Ja, så vidt jeg forstår, så er de på ferie Ja, det er great. De ankommer her til aften. Med fly? Fly. Hvorfor bruger man en lille til det? Ja, det sejlede det op, det gad de ikke. The Mothership. Hun er der, danske er der. Hun ligger no. i Klaksvik oh. med nogle betjente. No no. Klaksvik det der på Grønland. Ved du hvad? Øh, den dag der var det geografi der var du skulle sy, hva'? Klaksvik. Klaksvik ja på færøerne. Jeg tror ikke, vi skal lave noget om Grønland eller Grønland er på nuværende tidspunkt fordi det er der en af de ting som vi godt kan huske inden for de sidste 12 programmer. Oh, det er jo rigtigt, ja. Der er gået galt. Der var noget med Grønland og så var en der klæde. Vi skal hytte en mand som er der i dag, samme dag som min mor. Peter Betty. Peter Betty bliver 52 år. Så jeg bliver han ikke ældre. Lidt ældre. Plus minus. Han bliver 2 år. Lad os sige, jeg synes Peter Bille for mig så er Peter Betty midt i 40'erne. Og det, synes jeg, er en grund til at pille ved. Peter Betti, ikke? Godt være, at der er flere overringer på hans, på hans skanker, men det skal ikke... Det skal ikke du mener, hvis man sader midt over? <laughs> ja, tror så jeg tror jeg. Så der have sådan nogle ringe inde i Nise. Sådan jo, sig. Men, han er 62 ringe, men det er der ingen grund til at... Og, og, og før og, og, var det 52. Ligegyldigt, Peter Betti, uanset okay, hvor gammel du, du er på papiret, over, han er født. Han er så er født. du for os... Han er født. han er ...et født. menneske, vi godt kan lide. Og påhøjere Peter Betti, han... Salman Rusti er også født i dag. Samme dag som min mor, simpelthen. Mm -hmm. Og Kathleen Turner. Og Paula Abdul. Ja, ja. <laughs> og Bjørn Delli Hvem er det? Han den norske løber på ski. Han er 52 og 25 ved uh, OL i Naka nu. Tillykke med det. Jeg må nok sige, Garfield har også føltes det. Hvor gammel er han? Han er så 27 i dag. Nå, så, skulle haft, så skulle vi have haft. Uh, du ser ikke med det sådan skør, skør verden eller sådan noget nej nej nej nej nej Ja, det er parat, ved du går med Jeg synes, at vi skulle til og høre et stykke musik med manden, vi godt vil hylde. Ja. Peter Belly, the man himself. Peter Betty, han har øh, haft en lang og global karriere. Der er også meget af det, han har lavet, der var noget direkte lort. Undskyld, Peter. Nej, det er jeg ikke. Aldrig... Det siger man ikke, på hans fødsel Nej, men Peter har aldrig været for fin til at lave det. Han synes, der var det rigtige på det tidspunkt. Og ved du hvad? Jeg synes, det er fantastisk, og derfor skal vi høre et af de bedste numre, som han øh, nogensinde har lavet, og også et numre. Altså, han fortolker på dansk. Her hmm. er, mine damer og herrer, Peter Betti med Istegade. Oprindelighed af den her sang Kugakobana, som, som, som jo er... Kugakobana. Kugakabana. Som jo er... Øh, Kabakobana. Som jo er en strand... I øh, Rio. Ungarn. Rio, ikke? Jo. Altså på ja. Altså Brasilien. ja. Og øh, der vælger Peter så i iskold og siger prøv her i midten af 70'erne. Det skider jeg på, det er i ja. Og du. det nok, er det midten af 70'erne var det sidste sted, der kunne minde om en strand. Ja. Og brasilianske fodboldspillere, der spillede bare fodbold i hjerne. den dag i dag, ret langt væk fra vandet. Ja, egentlig. ingen er kommet til at på vandet siden midten af 70'erne. Men. men jeg vil sige, at det er jo det, der hæver det fra at være en oversættelse til at blive en fortolkning. Var det ikke Barry Manilow, der lavede den? Nej, jeg tror ikke, det Og det mener jeg altså jeg tror, at det er, øh, var øh, social, det, huske, Miljøbrugnæster, Vili Berntsson, der lavede den. Ja, hun har jo lavet mange ting, jeg forstod. <laughs> ja. Vi har fået en mail fra Jacob Lundqvist, ja. som skriver, Efter at have hørt på bingo ja. mener jeg har fundet statistisk materiale nok til at påstå, at der er svindlet med dette fortrindelige spil. Nå. Det handler om, at der i jeres udsendelser er blevet udtrykt usædvanligt mange numre, med nummeret 12. Kan det virkelig passe? Jakob, nej, det kan det ikke. Det har absolut intet på sig. Nej, vi har været vores udsendelser igennem. Og ja, der er et par gange, hvor det er kommet ud. Men, øh, men ikke sådan uden for det statistiske øh, sandsynlighedsfelt. Men det er en god øh, anledning til at lave stillespænd at igen, Anders. For sidste gang før sommer. Og øh. måske for sidste gang for i Fordi vi ved jo ikke, at det skal jeg måske lige nævne over for de lytter, som måtte sidde tilbage og tænke, gud, hvor er det her er et godt program. Vi ved ikke, om det er det sidste program, Anders. Har du hørt noget? Jeg har ikke hørt noget, og efter sine hører vi noget i morgen. Altså efter midnat? Efter midnat. Skulle altså. det afgøres, om de sorte spejder er slagtet, eller ja. om de er øh, i havn igen, om vi skal sende til efteråret? Ja. Under anden er ja med mindre end noget andet skulle galt, så sender vi jo sammen i uge 30, Anders. Ja, det gør vi. Ja, med mindre at vi er blevet fyret jo Det er klart, så sender vi jo ikke Nej. Er det jo. Så kan det være, fordi de har jo ringet fra det der Radio 100, ikke? Ja Hele tiden ja, ja, ja. Og, og Radio 2 har ringet Ja, Radio 2 også Og uh, Voice. Radio 3 har også ringet Radio 4 Radio 5 har også ringet Og jeg er, og det er måske lige lidt ærgerligt at begynde at fyre folk Der er nummer et på fucking Dans Toppen i den her Det Det du også Ja, og det får man ingen respekt for Nej Vi skal i gang med tæthedsbingo Ja Og øh, fordi vi går på sommerferie, så kan man ikke vinde noget i dag Nej, Og så tænker du måske det. hjemme i stuen nu, eller i sengen, hvor du måtte være. Hvorfor skulle jeg så ringe ind? Ja, det er det, der tilliden. Det er jo det, der, Fordi Fordi er er meget, givet meget tillid meget i løbet af foråret her. Og synes jeg også, at vi kan få lidt tilbage. Så Anders... Men det vokser Anders overhovedet med det der med at sende ting ud. Det er løbet af sporet. Anders, min ven. Ja. Tag for sidste gang ja. i denne sæson. Ja. Måske, måske for, I... for nogeste no, no, no, nogest gang. No, sidste gang, gang nogensinde. Ja. ja. Skal du nu tage glasset med numre, mm. som du får her Jeg skal lige. for sidste gang. Hvor, og hvor vores webmand, hvor er Jens lange Jens, som var rigtig god venner med os de to første gange. Ja ja. Ligesom, ja, ja. Så er det Nu venner. han skulle måske feje ved nu, smiler vi. Sko. Okay. Her får du igen glasset med numre i. Ja. Vi skal nemlig i gang med Tittespengu Hennings set så velkendte hymne på. Og det, øh, vi måske skal skitsere reglerne en, en, en måske sidste gang. Ja, det synes jeg det skal gøres øh, ordentligt. Vil du ikke gøre det? Ja, jeg vil sige, at Tillesbingo er et spil, øh, som vel nok er det hurtigst voksende radiospil øh, ja. i Danmark. Måske i Europa i øjeblikket. Øh, griber om alle vil spille. Alle taler om det. Alle tænker, hvem fandt på? Ja, det var i alt også. Ja, det var det. Øh, det foregår på den måde, at man, øh, mens jeg lige holder den lille indledende snak, øh, fabrikerer en bingoplade, 15 numre efter eget valg mellem 1 og 90. Og øh, hvis der er 90 med, så skal man forberede på at sige gamle ol. Mm -hmm. Ellers er der ikke rigtig nogen regler. Så jeg begynder jeg at læse nummer op. Når man mener, man har pladen fuld, ja, så ringer man ind. Vi tjekker ikke, for vi vælger at stole folk. Man kan så heller ikke vinde noget den her gang. Telefon nummer 73 20 70 Skulle jeg tage det første nummer? Det synes jeg. Jeg tager nummer. Tilfældigt for glaset. Det er nummer 12. Første nummer nummer 12. Første nummer i tillidsbingo er nummer 12. Der er en telefon, kan jeg høre. Hallo? Hallo, det er Lars. Hej, Lars. Hej, Lars. God aften. Har du, har du bingo? Ja. Ej, hvor er det altså? Ej, for på. Lars, til du så ikke sige bingo? Bingo. Sådan, min Sådan. Hvor lykke. ringer du fra? Jeg ringer for Høve. Oh. For hvad? Høve. Høve. Høve. Ja. Det er det for Vestjylland? Nemlig. Vestjylland <laughs> eller Vestjylland? <laughs> Vestjylland. Min, min kone, for at høre. Det ved jeg godt. Det er en fantastisk by. Ja. Nå, Anders, så bliver du tavs. Du... Ja, det er mere, mere bekymrer, hvor Lars ved fra, hvor din kone går. Ja, det også Men det er, jo, det er jo ikke en så stor by. Du hedder ikke Nej. også Marik, vel, Lars? Nej, det gør jeg ikke. Okay. Nej. Lars, hvad laver du i høje? jeg bor der. Det er godt. men udover at bo dig. Ja, så hører jeg, jeg hører jeg dig nu. Okay, Lars, vi vil godt have hørt. Det er nemt, jeg arbejder som atomfysiker i øjeblikket ved at nedsmelte hele Rigsø. Ja. Eller hvad det nu var, du lavede? Ja, men det er så klassificeret, så det er Lars, han er skrålet ja. i top, ja. vi udenom. Glide af. Det er noget klassificeret, og det i orden, det respekterer vi, Lars. Der er Nævlig. meget, og det skal sige, der er mange ting, I hører, som ikke i den grad, øh, altså to eller dagens Så må jeg sige, der er, foregår det, der hedder øh, covert operations nemlig, at der ja. mange grimme ting i Høve. Ja, og Lors. også ting. Og der var noget nede på, men det skal vi måske ikke ind på. Men det var i, for mange år siden. Ja. Så var ornepin jo også øh, boende i Høve. Det var hun. Ja. ornepin Linder. Øh, jeg, jeg ved ikke, hvad hed. Ja, Altså han der i, i en kort, øh, gloværdig periode, dominerede fuldstændig øh, det, der hedder dyrepornografi-markedet i hele Europa. Nemlig, og Fisenbach kom også derfra. Ved, ham fra Gislinges, der til alle husene. Jamen. Ja, Jamen, no, no. Og, der kan øh, du sige, der, og sådan er det på ma mange ting, af Vestjylland, hvad er det egentlig? Jo, jo, der skal måske et meget Men Min, min der, bror bor der. Ugerløse, er det ikke også Vestjylland? Ja. Nej. Holbæk? Nej. Hvad fanden? Hvad, hvad er det så? Øst, det er det jo ikke. Det er bare Sjælland. Nej. nej, det er bare Roskilde Det er sådan Roskilde Det er da Vestjyllands Amt, i hørte. Så nu tror jeg, lige er professor 1 og 2. <laughs> vi lukker for jeres bokse. Nej. jeg vil godt sige tak ja, Lars jo ikke, altså, det kommer jo ind under Storstrøms, eller hvad hedder det? Bør du Lars, det er fuldstændig jeg. rigtigt. Og, jeg også, og det er, geografi, det er som at lukke op og, og, og, og, og, og kaste op og ud over en væg, Anders Spreinholt. Du ved jo ikke, hvad du snakker om. Lars, altså, jo, altså, sig det, det, det, til, at Rom ligger i Jylland, så siger han ja, det gør det. Lars, man, man, man, man har jo stort beviser for, at Anders ikke ved, hvor han er nu. Hvor mange gange har jeg sagt Lars nu? Nu siger det Lars. Ja. Lars, lykke. Tak. Du har ikke vundet noget som helst. <laughs> Men tak. jeg vil godt sige tak, fordi du bragte højere ja. i radioen. Mange tak. Okay. Og, og have en god sommer. Hav det godt, måde. Lars. Hej. hej. Vi, vi, de grund til, at jeg bare hastede det? det var ikke, fordi jeg følte mig truet eller Lars. Nej. Men vi skal have en gang til at spille mere, inden vi skal nå at høre Dusty Springfield, som vi startede med at spille de første fire gange som vores afslutningsnummer, og så ja. glemte vi ligesom det. Ligesom ja. vi glemte en slag, mens de banker konen. Men kan vi ikke også bede vores lyttere om på en eller anden måde at støtte os? Er det for sent, ikke? Nej, Vi skal ikke have sådan en svenskers afdømning. Vi kan have noget SMS fra kassen. Vi skal have, vi skal have noget, SMS. noget SMS, så vi får penge. Anders? <laughs> der er ingen telefon. Ja, der er bare men, tage den. Ja, men der er jo ikke vi ikke taget nogen nummer. Op. Så tager vi den ikke henning. Nej, henning, der, der er visse regler. Lad os få underlægning Ja. Og henning, den tager du ikke lige over Den, noget, den uh, unge mand der, der der ringer eller eller kvind der ringer, skal man bare sige øh, sødt, men øh, vi starter først nu. Og vi spiller altså som Hele pladen fuld. Første nummer var nummer 12. Og så har vi nummer... 21. 21 er <laughs> det næste nummer. Og, og, og der er, skal er en... vi kunne sige uh, god aften til den sidste lytter i denne sæson. Er det sort hvem er det? Hej, det er Audi. Hey, Hvor er du? Hey, <laughs> Hvor er du taget? Jeg er ikke for Det er, man ikke Du er ikke uh, på oh. dårlig opkottet polsk amfetamin lige vel? Øh, nej, ikke så meget kun en halv portion. Det går, Mas. Kan du Kattekatcenter? Er du inde på Kattekatcenter? Har du bingo? Ja, jeg er nede i øh, hvad? Der er nede i den der tunnel. Det er da mærkeligt, som om jeg ikke er her. Hvad laver du dergamble der? Har du bingo, Mas? Nej, men har faktisk ikke, jeg vil gerne, men jeg ville have, om I ikke kunne spille bingo, når når det i Om vi ikke kan hvad? Spille billedlotteri. Henning lig på den mand er jo grask. Farvel. <laughs> Mas, hej, hej. Jeg kan godt lide Mas. Mas, farvel, Mas. Nej, Anders. Mas. Ja. Hav det godt. Ej, Ej, hvad det? det? var så det sidste program. Nej, hvor var det synd for Ej, ja, Mads, Jeg, jeg mas. Sød, jeg kan godt i mas. Det var ikke det vi. Vi er bare travlt, Jeg stresser Ja, undskyld, nu. vi er trælt. Jeg stresser Men mas. undskyld herfra, det var, du faldt på et alter også fordi du ikke havde bingo. Ja. Faldt på et alter. Hvordan kan vi? har en telefonsluse, og der sidder 25 mander til telefoner. Ja, <laughs> for jeg ikke. hvordan slippe igennem? Men det er også altså fordi at det sidste program er ja. de sultsbejder var jo altså programmet hvor at, øh, vi ikke havde noget manuskript, som Men jeg vi skulle ellers... gøre godt i Det gik fint. Så vi skulle lige i gang, og så tak til alle begge lyttere. Tak til hele redaktionen bag. Ja, dette tak program. til telefondamerne. Tak til dig Henning, security. Assistent, Turmanager. manager, personal assistance og, og catering. Kelt Koblev. <laughs> for tak for lånet af studiet. Tak til Allan Simonsen. Og undskyld Allan. Undskyld Allan. Tak til Kamelen. Tak til alle der var. Og, øh, og og vi håber, vi håber vi grød, vi kommer tilbage. Ellers SMS på Anders' nummer, og så er der en overpris på 1 milliard, og vi får pengene her. Og med disse ord, siger vi tak, vi sejler ud øh, til nye duledstegn. Take it away, Dusty. Farvel. Det skulle ikke et størst Springfield, Henning. for Vi sidder nu, øh, I det her stup til mulighed for bygger, sidste gang, op, fordi vi er blevet, blevet fyret. Nu går Henning. nej Henning, det kan du ikke. Du har... Nu går vores tekniker ...tre konkrete arbejdsopgaver i løbet af en dag. Og nu er han gået. For helvede. <laughs> du er der også for dog, mand. Oh, men prøv, vi har stadig halvandet minut. Kør nu, Dusty for Fitan. Prøv høre, det er det sidste program. Jeg sidder med tårer i øjnene, mand. Jeg sad, jeg også det er det, det du sagde, sagde, Anders. Helt varm om hjertet. Og, og, og så sejler ud til nye duletstegn. Hvad kommer der så, sådan noget bingo under Prøv at høre, Henning. Okay, Henning, så... Henning sidder og laver, lydbedre, laver... Der er stadig et minut. Vi sejler ud mod nye duletstegn. Tak til alt. Tak til dig, Anders. Tak til dig, Anders. Tak, tak, tak her til her This is Commander Ripley signing off.